نام غلام شركلا واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله على الدين كله ولو كره الكافرون اما بعد عباد الله اوصيكم كما ينبغي ان وصي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فات المتقون Aba baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema tisenti si eti mtukufu daraja Mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni kwa jambo la keimani awali yote napenda kuishea nafsi yangu bila kusahau kuishea nafsi zetu katika sala zima na kumjia Allah subhanahu wa ta'ala. Sikio katika mwendelezo wa kampeni Inshaallah Allah bii ibn Allah leo tutakuwa tukikumbushana katika hotuba hii juu ya mada inasema je uislamu ni ulimwenguni limwenguni mada ambayo leo tutakumbushana kuhusu uislamu tutakuwa tukizungumzia huu islam mada hiyo imeikisisha habari na tusema je uislamu ni tishio Waislam na Waislam wao leo ni wahanga wa uadui wa katika ulimwengu Waislam na Waislam wao wamekuwa wahanga wa wakubwa katika ulimwengu je uuhanga yonao katika umma wa Uislamu leo ni na uhanga huo umepelekea Waislam kupewa sifa mbaya sifa kama watu wafujo, sifa kama kali, sifa kama magaidi sifa kama wafunjifu wa amani sifa kama kinatinja yote haya waislamu leo wamepewa majina haya au sifa hizo je kwa mujibu wa uislamu ni sahihi waislamu kutoa kama hizo ndiyo hutuba leo tutakayokuwa tukupungushana. Na hiyo yote wanrui huu ambao leo uliopo katika ulimwengu vije uislamu. Yote haya kwa kuwa sisi Allah subhanahu wa ta'ala ametufanya ni umabora. Allah akasema kuntum khaira ummatin ukhrijatan linnas. Hakika nini? Mmekuwa umma uliokuwa bora waliokuwa wametolewa kwa ajili ya watu kutokana na ukweli huu kuwa sisi niyo Islam ni umabora kwa ajili ya mataifa mengine maana yake sisi ndio bora kuliko mataifa mengine yote asiyokuwa islam kwa hivyo lazima kama waislamu tushughulike na yote na ujimu mwinguni yakiwa ni matatizo ili tubainishe tatuzi kwa umu wa islam sababu sisi ni umabora sisi ndiyo kiigizo chema. Kwa hiyo je, loroka katika umuwengu liwe tatizo? Basi Uislamu lazima si tuseme kwamba sisi dini yetu imekamilika na inaweza kutoa matulizo ya matatizo hayo. Kwa hiyo na hayo yote kuwa umma wa Auma au ni yema bora, basi ni umma ambao leo katika umuwengu umekuwa ni umma unyewadui mkubwa katika umuwengu umekuwa ni umma unaopewa sifa mbaya katika ulimwengu lakini yote haya ni kutokana na sisi tumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kusema haki kwa kuonesha suluhisho la matatizo ya wanadamu ambayo Uislamu dini yetu imeweza kuyatoa pamoja na hayo mataifa makubwa ya kimagharibi katika ulimwengu leo yakiongozwa na America au Marekani na nchi nyingine leo wanaendesha kampeni kampeni ambayo ina ibara si ya urumwembe. amani ya ulimwengu amani ya ulimwengu no na imeonekana wanaochafua amani ya ulimwengu muislamu Marekani na mataifa mengine wanaendesha kampeni ya kuonyesha kwamba amani ni ulimwengu amani ya ulimwengu lakini muonekana wanaohuruga, wanaofanya kujo, wanaoharibu amani ya ulimwengu ni Waislamu. Je, ni sahihi mtazamo huu? Na wanakuwa kiendesha kampeni hii kwa kumaanisha kwa watu wote ulimwenguni waweze kuishi maisha ya amani, waweze kuishi maisha ya furaha, waweze kuishi maisha ya uhuru ya bila kuwa na vita. Kwa hiyo kutokana na hayo ndoma na leo katika biladi za Kiislamu hakuna amani. Nimechakuka kila kukicha. Hii ni kwamba kuonesha namna gani Uislamu eti kwamba hausamini amani au Uislamu ndiyo ambao maguruga amani imewemo. Kauli hii si samihi. Kwa sababu tunaona katika mataifa yote ya ulimwengu ni mpango wa maamerika na wanzake katika kueneza vita katika nchi mbalimbali kwa maslahi yao binafsi. Na chimbuko, la jana hii ya amani ya Ulimwengu ambayo ni kampeni inaendeshwa na mataifa makubwa. Chimbuko hii ilikuwa ni mizonzo na mivutano kisiasa kati yao. Wao kwa wao, Mwingereza, Marekani, Mlusi na nchi wote ambao ni washirika wenzake wa walikuwa wakati katika mizonzo ya kisiasa kati yao kwa wao wakaanza slogansi hii ya amani ya uwimwengu ili kuzuia vita baina yao kikapelekea kampeni hiyo ku au kikapelekea mkutano huo kupelekea katika e, kikao ambacho kilifanika kinachoitwa X/Peace mkutano huo uliofanyika mwaka 1818 katika NC Germany mkutano huo ndio wakaja na slogansi ya amani ya uwimwengu kwa slogansi hii ambayo mataifa hayo makubwa ya imekuwa kwamba lazima ulimwe na amani na umekuwa wa si asifi masuala mbalimbali ikiwa mwiluken sio mmoja wa Afrika haki za binadamu zote hizi zikifemana tutatea masuala ya mimi ambazo zimefaila na zimeshindwa kwa sababu zimeshindwa kwa sababu masuala kuma ya vita katika Afrika Mashariki yako kwa ajenda ya maslahi yao binafsi yako kwa ajenda ya maslahi yao binafsi na si kwa maslahi ya wanadamu kwa hiyo Chimbuko la kampeni hii ya amani ya ulimwengu yakupatia wazi kuwa kampeni hii ilikuwa ni ajenda ya mataifa makubwa na maslahi yao na si ya ulimwengu kampeni ya amani ya ulimwengu na kuonekana uislamu ndiyo ambao unafuruka ulimwengu Uislamu hata machafuko ulumwenguni. Kampeni hii iliwekwa na mataifa makubwa kwa ajili ya maslahi yao binafsi wala si maslahi ya ulumwengi. Kwa sababu toka imeanisha kampeni hii hatujawahi kuwacha kusikia katika ulumwengi hakuna machafuko. Hatujawahi kuacha kusikia katika ulumwengi hakuna vita. Kwa hiyo ni mpango maalumu wa mataifa ya magharibi kuweza kuzikoloni nchi, katika sula ya kisha baadaye wauzie silaha wao waendelea kujinufaisha kwa hiyo hayo <coughs> ndio chanzo kikubwa ambacho tuliweza kuanzisha slogan au ibara au kampeni ya amani ulmwenko ambayo kampeni hiyo inalinganiwa na mataifa makubwa yekiongozwa na Amerika kwa hivyo leo ulmwenko hawezi kukaa sehemu hawezi kusikiliza chongo cha habari isipokuwa umesikia ulimwengu mzima kuna machafuko iwe Afrika na hata nje ya Afrika lakini tunaoangalia kwa jicho lakini sababu kubwa hasa ya ulimwengu leo kutokuwa na amani na wao wanaleta kampeni hizo za kusema kwamba sisi tunaleta amani lengo kubwa kabisa niko maslahi yao na chanzo kikubwa cha machafuko ulimwenguni hasa katika nchi za Kiislamu hasa za Afrika numa leo hakuna amani Tanzania za wakimbizi kila enchi kuna kambi za wakimbizi kwa sababu wanadamu leo hawana maisha ya amani na hayo yote yanayelekezwa kwa sababu ya maslahi na matakwa ya mataifa makubwa ya magharibi kwa hiyo kukosekana kwa amani ulimwenguni sababu kubwa inayoweekea leo ununuzi mtakuwa na hamani kila ukijana tunasikia vita iwe Congo, iwe, iwe Syria katiji Syria Afghanistan pote huko tunasikia masuala machafuko kivita haya yote yanaletwa kwa sababu ya changu za maslah kwa mataifa makubwa sababu ni maslah ndiyo inayoweekea machafuko haya ulimwenguni vile vile kujilimbikizia mali na sababu nyingine ni kutaka uwanja kwa hili sababu tatu ndizo ambazo zinatufasiatia pita kwamba Uislamu sio unaoleta unaoleta fujo limwingu ni bali ni mataifa makubwa wanaweta fujo limwingu kwa sababu wao huanzisha wa vita kwa maslahi yao huanzisha vita kwa kumata kwa, kwa mali zao huanzisha vita kwa sababu ya kutaka ufalme kwa hiyo dola za magharibi zikiongozwa na Amerika leo huingia katika nchi zetu Huingia katika nchi zetu za umwenango wa ambazo ni nchi za Afrika kuasi mizozo mizozo tasikia kuna waasi wanapinga kiongozi aliyepo madarakani haya yote yanaasisiwa na nchi za kimagharibi yanaasisiwa utaona vita mbalimbali utaona vita ya na Saudi ya na Yemen Saudi ya na America na upande wao Iran na Russia na upande wao wao wote wako nyuma pila nyinyi huku mnakuwa mnapigana kwa wao kutafuta maslahi yao. Kwa hiyo tunaona wao kama taifa makubwa ambapo leo ndio tunasema ukoloni wa ambao naweza na mfumo wa kibepaji ndio uliopo leo. Manake nyinyi mpigani? Sisi tutaodiea silaha. Au nyinyi wana mbali mbali. Fujo mbali mbali katika nchi? kisha baada baada ya hapa wanataka kusuma miito ya amani. Kisha baada hapo wanakuja kama wao na kambi zao. Kwa sababu leo leo ninguo utaangalia hakuna nchi isiyokuwa na kambi ya Kimarekani. Wanasho wanakuja kwa sula ya kulinda amani, ambapo wao wenyewe ndio yasabisha haya machafuko. Wao wenyewe ndio waleta hizi vita, lakini yake, wanakuja kwa sula nyingine kana kwamba wanaleta amani. Na ndiyo zinawapokea kisha hake, siku siwe amani bali kulinda maslahi yao ambayo watayapata. Ima ni mafuta, ima ni dhahabu, wao uchukua kwa sababu nyinyi mpo katika vita, nyinyi mpo katika maangaiko, wao huja kwa sura kulinda ambani lakini si kwa sura hiyo bali ni sura ya kulinda maslahi yao. Kwa hiyo, nje kisingizio ambacho Marekani ukitumia kuingia katika bilaidi za Kiislam kuingia katika nchi za Kiafrika ni kisingizio ambacho si sahihi sikisingiza kuleta amali, bali ni kingisindio cha kuweza kulinda maslahi yake ambayo yanakuwa katika hizo nchi ambazo anokuwa ameweza kuingia utaona namna gani Amerika, alipoingia katika nchi kama Iraq uvamiza Iraq anaingia kwa sura ya kumoondoa Saddam Hussein kisha baadaye anachukua lati mali kwa watu wa Iraq Afghanistan Syria Libya mataifa yote leo Libya toka Monofa ammuondosha madarakani e, Muammal Gadassi Pata leo hakuna amani katika nchi hiyo. Nasii kwamba aliingia Marekani kwa ya kumuondoa Gaddafi ili alete amani. Lakini amani aliyodai na haipo leo katika nchi ya Libya. Hii ni mifano wazi lakini mwingine inatupatia kicha kwamba mfumo huu wa kibiipari ambao ni mfumo uliokuwa na ukoloni wa mambo unaotokana na mfumo huu wa kidada wa kibiipari ambao hautaki nchi za ulimwengu watatu kujinasua katika masuala ya utumii kijeshi na kitamaduni wa kutakaendelea kusudiwa na kukumbatiwa na hizo wa za magharibi. Kwa hizo ni nchi au mbinu ambazo kuzitumia mataifa makubwa ya magharibi kuweza kuvuruga amani kisha hizo amani zinazopatikana katika nchi baadhi zinakuwa kwa matakwa yao na mashiraki ambayo wao watakuwa wanaangalia kuweza kuvuta na kuadhibu katika nchi mbalimbali Watoka islamu. ubebali ambao leo mwinguni Ndiyo waweza kutawala tunaona ni namna gani umeshindwa kuleta amani mwinguni Hatuwezi kukaa, tuliya tusisikie vita katika nchi moja lazima utasikia machafuko haya yote yanatengenezwa haya yote yanakuwepo kwa maslahi ya nchi za kimarekani. tunaona mataifa mbalimbali au taasisi mbalimbali au jamii mbalimbali ambazo zina lengo la kuleta amani Zimeweza kweli zimeweza kushindwa tunaona kama UN European Union AU EU, Africa Union Arab Street, na tanki nyingine zote za Ulimwenguni zote zimeshindwa kuweza kusimamia, kulinda na kutetea amani ya Ulimwengu. Na amani ya Ulimwengu leo watu kwa wasibizi kutokuwa na amani hiyo itaendelea kupotea Ulimwenguni kwa kuwa sio dhamira ya UN, sio dhamira ya EU sio dhamira ya Arab League wala ya Marekani bali za zao ni maslahi yao binafsi. Maneno hii amani inakuwa kwa mataifa makubwa tokeaje? Lakini nyinyi huku mtendelea kuumia na hizo mbingu msitumia wao kwa lengo la kuzimufaisha wao na la maslahi zao. Wanaumo Islam tangu kuanguka umoja state of together ambao ukoongozwa na urusi. mwaka urushi katika mwaka 1631 mpaka mwaka moja baada ya huyu kuangushwa na mfumo wa kijamaa, kisha taifa la Kimarekani likaja na kampeni mbali na kuvuluga ulimwengu likaja na kampeni na kampeni hiyo ikaanza nchi changa kama za Afrika na nchi nyingine zote ziweze kupambana na kampeni hiyo kampeni hiyo ni vita dhidi ya ugaidi duniani kampeni hii inatwa nambari gani lengo ikiwa ni kuvuruga kwanza kuchafua Uislamu kama ninavyozungumza hapa hwa haya kwamba Uislamu ni unaleta vurugu hapa duniani kaangalia hata baadhi ya watu utaona Waislamu ni watu wa fujo. furu Waislamu ni watu wa furu furu ambapo sivyo mafundisho ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini Manekane kaja na taasisi yake, akaja ya na kampeni yake ya kudai kupambana na vita vya ugaidi duniani. Kwa lengo lile lile na uovu, lengo la ukoloni. Na kulazimisha ajenda hii ya kupambana na ugaidi katika nchi changa na kulazimisha ajenda hii katika nchi changa na kuwathimisha nchi zote ulimwenguni zishike sheria ya ugaidi. Kulazimisha kuasi makundi ya kivita, u, wengine uhuru matukio matukio mbalimbali. Lengo kuonesha namna gani na kupigana na ugaidi ambapo huo wote ugaidi au makundi yote au matukio mbalimbali huyafanya mwenyewe na huyatengeneza na kuwasitisha nchi baadae ziweze kupigana na ugaidi. Kwa hiyo tunaona namna gani kisha baada ya kuonesha kampeni yake vita zidi ugaidi Anendelea kuingia katika nchi zetu kwa kisingizio cha kupambana na ugaidi lakini amepita damila yake koloni, na kikoloni, na mbinu zake chafu zinazofichika na kuadhimizozo ya vita baina ya makundi mbalimbali vita mba. nyingi Afrika nyuma kuna mikono ya Marekani au ngeleza kwa lengo na maslahi yao wao binafsi kwa hiyo hiyo ndio ambayo kama waislamu tunaobalinda kuonesha hurumumu dini yetu ni safi Dini yetu si dini ya kujo, mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufundisha dini sasi, isiyokuwa na kujo wala mizozo. Na dini hii iliweza kuleta amani ulimwenguni. Lakini leo tunaona hakuna nchi isiyokuwa na kambi ya wakimbizi kwa sababu wao huangalia maslahi yao, hawaangalii watu wala hawaathamini watu isipokuwa uthamini maslahi yao. Wakoje mnaziona? Fastanallahu innahu ghaffar. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد اعاده انصر الله سبحانه وتعالى نكمت يا محمد صلى الله عليه وسلم وطوق الاسلام توقفات الخطبه لنزمنديه جه الاسلام كشوري مงوني تونا انا اليوم Waislam na hata wasiokuwaislam wamekuwa na sura mbaya dhidi Waislam. Kwa kuona Waislam ni watu ambao hawapendi amani. Waislam ni watu wafujo ambao haya yote ni propaganda, haya yote ni mbinu ambazo kustumia Marekani kuweza kudumiza au kuendeleza ukoloni wake. Katika nchi za Afrika, nchi zingine zote zimeanguka. Lakini tukiwa kama Waislam Hasna kutetea kwa tatau uislamu wetu na kuonesha kwamba uislamu pekee ndio unaweza <coughs> kutukwamiza zote za ukimbizi uislamu pekee ndio unaoleta amani duni mwangu kwa uislamu ulipokuwa ukitawala uliweza kuonesha mambo mbali, hakukua na vita katika nchi haubona mbali mbalimbali isipokuwa uislamu ulipotawala watu waliishi sana kwa amani tofauti na leo mfumo wa mpya namna gani unapotengeneza mizozo namna gani unapotengeneza kujo yote wakati afanya kwa ya tunaona nchi kama ya Kongo kila kukisha wachafuko, kila kukita hawaisii hapo hapo bali wanaletena maradhi kama Ebola ili wawashughulishe wao waendelee kunyonya rasili zao hii ni dhulma ambayo inafanya na mataifa makubwa ya kimarekani na wenzake kuweza kuandamiza raia kwa sababu wao wanataangalia ni maslahi na si utu lakini uislamu wetu kama uislamu Dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna dinu 'inda Allah al-Islam. Hai inayokubalika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Uislamu. Unazungumziaje namna gani islam, na islam. utaweza kuleta amani ya ulimwenguni? Uislamu unailingania amani kwa mujibu wa Uislamu. Uislamu unailingania amani kwa mujibu wa Uislamu ni kushika Mano na sheria zake na hukumu zake na kushikamana kwa Uislamu kikamilifu ndio kutaweza kupatikana amani kwa ulimwengu na kwa wanadamu wote kwa hiyo uislamu peke yake uislamu na hata usio islam, -Islam, islam. ukiwatawaria tawalia uislamu uislamu ukashikamana na sheria za uislamu hukumu zake basi uislamu ndio unaweza kudhamini amani ya ulimwengu hutaenda kusikia machafuko, hutaenda kusikia kambi za wakimbizi bali wanadamu wote ataishi kwa mujibu wa amani na utulivu katika maisha haya ya duniani na utaona kwamba dini ya Uislamu ulivyo kwanza haumlazimishi mtu kukubali tikadi yake. Uislamu kama Uislamu ulivyo haumlazimishi mtu kukubali tikadi yake. Tunaona ni Muhammad sallallahu alaihi alipokuwa akipelekea barua mfalme wa dola ya Kirundi alimwambia maneno haya aslim taslim. Yutika Allahu ajarakam marataini. Kwamba silimu Kubadili Uislamu utakuwa na amani. Ukishokubali Uislamu peke yake utakuwa na amani na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakulipa malipo mla milioni. Kwa hiyo tunaona namna gani Uislamu mtu salama alikua churingania. Watu Uislamu ndio dini ambayo inaweza kuleta amani duniani. و الاسلام <سؤال> ديوتakaoleta amanu mwinguni Allah subhanahu wa ta'ala nasema ndani ya Quran wala yumkinan lana dinahum alladhe lazim yartaddu alayhim wa الله bad lannahum min ba'di khawfin khawfihim amna الله سبحانه وتعالى امواهي ولو ولو امن ميمونوهم لا تسكن فانهم في الارض حتى يفنعوا مثارفه في الارض كما سكن الفندري من قبلهم كما اللي وفanya wale waliokuwa lahum dinaw kisha allah subhanahu wa taala atamakinisha hii dini atamakinisha huu islam alla zatararawm ambayo utumuribia tumekubali sisi waislamu walayabadilana umimba baadhi خوفهم amna kisha allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha baada ya hofu ileo ni ilivyo kisha atafanya kuwa ni amani kwa hiyo amani peke yake allah subhanahu wa ta'ala ameifungamana na uislamu uislamu peke yake ni amani wala uislamu hauwezi kubali kujo uislamu hauwezi kubali mtu kulazimishwa katika dini bali mtu mwenyewe akinaike katika uislamu kisha baadaye awe tu silimu kati ya wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi wallahi hayutimana hadha al-amr la kufa mwezi mungu la ya ha tisipokuwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala wadhibu ala rananihi walakinnakum fas'haduna anawdu Allah Subhanahu wa Ta'ala na muogopa mbwitu au wenye mwakali wasiji wakala wale wenye mawake au kondoo wake lakini hawezi kuogopa wanadamu hawezi kuogopa wa mtu lakini leo limwnguni watu wanakimbia nchi zao watu wanakimbia machafuko dhuma enenea kwa sababu ni mambo ambayo yanaasiwa na utumwa huu wa Magharibi kwa lengo na maslahi yao binafsi dinofaaisha wao kama wao. Kwa hiyo mtukufu Islam suluhu yake la kuleta amani ulimwengu. Uislamu si tishio, bali Uislamu ndiyo utakao amani ya ulimwengu. Uislamu ndiyo utakao amani ya ulimwengu. Propaganda zote ambazo Uislamu mapiwa zilizote zitaondoka, lakini Allah subhana wa Ta'ala Uislamu huu utadhihiri hata kama makafili utaweza kuchukia. Wakunyesha namna gani Uislamu Unapodhamini amani. Kwanza Uislamu unapinga fujo. Uislamu unapinga mauaji ya watu usiyokuwa na adia. Uislamu upinga uonevu. Lakini leo mauaji hapo watu wanauawa kwa lengo la maslahi ya muamerika na wenzake. Watu wakufa, watu wanaonelewa, haya yote Uislamu mwenza kuyapinga. Japokuwa anafanya hivyo na anauchafua Uislamu kwa kufanya yote hayo. Hakuna kuamlisha mtu katika dini. Uislamu wanza harazimishi mtu katika dini Allah subhanahu wa ta'ala anasema la ikraha fi ddin hatta baina rushdu min al-ghayb hakuna kulazimishana katika dini hakika umeshabainika uongofu na upotofu kwa hiyo hakuna mtu Hawezi kuona katika Uislamu mtu atashikia pinduki au nasikio panga aweze Kuslim. Uislamu hauruhusi kitu kama hicho kwa sababu la ikraha fidini. Hakuna kulazimishana katika kukubali Uislamu. Hakuna kulazimishana katika kuweza kukubali dini. Kwa hiyo Uislamu kwanza kwa mtu kutolazimisha kukubali Uislamu peke yake ni kumdhaminia yule mtu amani au Uislamu kwa matako yake au Uislamu kwa akili yake basi kuweza kukarifishwa bele vile tunaona namna gani Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Uislamu namna gani nilipokuwa akiwapatia amani hata wasioofu Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala kama katika Quran wa in ahad wa in ahad min al mushrikina anaamwambia Muhammad ndani ya Quran kwamba atakujea mmoja kati wa washirikina istajar tafadhiru akataka kumwomba wake mweze kumhifadhi haya Allah subhanahu wa ta'ala anashan amna gani ana mtakio na damu amani kupitia uislamu mtume anaambiwa wa in ahadun min al mushrikeena ajikuijia yoyote katika washirikina istajarak akataka mkuombe ifadhi wewe fa ajirbu basi nipatie ifani mtume anaambiwa ampatie ifadhi yule haya kisha anamwambia hatta yasma' kalam mpaka askie maneno ya Allah ثم ابلغه ما kisha amfikishe pale anapotaka kufika manake akitaka ifadi ya kulindwa basi weze kumhifadhi usimfanyie fujo wala usimfanyie chochote kile manake namna gani Uislamu unadhamini amani mpaka Allah subhana wa ta'ala anaamrishia mtume wake hata kwa mtu wa waweze kupewa ifadi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba malizia pia Uislamu unapinga mauaji yasokuwa na Mauwaji mauaji hayala holela, الله نسمع ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق wala usiue nafsi ambazo Allah Subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa haki na haki maana ni zile huko ambazo Allah Subhanahu wa ta'ala ameleta mtu huyu atekelezewe imeizini kama anaoa apige moyo mpaka ape hizo zote ambazo haki ambazo Allah Subhanahu wa ta'ala kuzibainisha kwa Uislamu kwanza mauaji yeyote wala Uislamu vile vile hauruhusu fujo za inazozote zile Allah anasema wala tusfidu fil ardh wala msanye fujo msifanye uharifu katika nchi Islaiha, baada slaahiha baada ya nchi kuwa na amani na utulivu kwa hiyo dini mtukufu ya Kiislamu si kama mababu wa Islam na usokuu bali ni dini ambayo imeweza kudhamini amani ya wa wanadamu lakini Marekani na wenzake huweza kuvuruga ulimwengu kwa maslahi yao binafsi na kupakazia uislamu kwa kuponeleza mizozo, machafuko, na kabila, machafuko ya yote haya huyafanya kwa maslahi yake na matakwa yake na si vinginevyo. Lakini Uislamu unafanya matakwa yake kwa kupatia waadamu amani ikiwa ni amani kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah inna Allah Malaikatahu yusalluna ala an-nabiyyi wa an-nadin wa alayhi wa ala ورضا الله ومغفرته على الرسلين اللهم ارحم سيدنا محمد المسلمين واغفر لنا ذنوبنا يا ابي الله وسلم وبارك كل مكا ولا هم الا فرجك ولا ولا ولا عسر ولا ولا عسر الله على سيدنا Thank you.